Első fejezet A kicsiny vályokkunyó körül úgy tombolt a homok vihar, mint egy haldokló szörnyeteg, amely az életért küzd. Oda bent azonban alig hallatszott. Itt, ebben a menedékben hűvösebb, csöndesebb és sötétebb volt minden. Miközben odakünt bömbölt a szörny, itt,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 Mivel semmi ilyesmit nem találtak, Szrépió összeszedte bátorságát, ezt a funkciót már jóval régebben programozták velé, és óvatosan hármat kopogott a vastag fénykapum, majd fürgén hátrafordult és kijelentette. Úgy látszik, nincs itt senki. Menjünk vissza és mondjuk meg lúg gazdának. Hirtelen kis nyílást árult ki az ajtó közepén. Vékony gépkar nyújt ki rajta, melyen hatalmas elektronikus szembámult egykedvűen a két robotra. A szem megszólalt. Ti csutak, jadjúd! Szrépió büszkén kihúzta magát, bár áramkörei kiséreszkedtek. Belenézett a szembe, és először Ártura. Majd saját magára mutatott. Ártú dítúva bo strípjóska, tota ad miskai csabá A szem-pillantása fürgé járt egyik robotról a másikra, majd a kis nyíláson át visszahúzódott, a nyílás pedig becsukódott. Búdi gadnong, suttogta nyugtalanul Ártú. Strípjó bólintott. Nem hinném, hogy beengednek minket, Ártú. Jobb, ha elmegyünk.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 – Nutcsa! – Ártu füttyentett egyet és begördült a homályba. Szrépió habozott, majd nekilódult, és zömök társa után iramodott. – Ártu, várj meg! – egymás mellett álltak a tátongó folyosón, Szrépió pedig zsémbelődött. – El fogsz tévedni! – hátuk mögött a hatalmas ajtó óriási csattanással bezárult, a dörej végig visszhangzott a sötét csarnokban.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 Félig kivilágított előcsarnokot, egyikük valami utasítást morgott. Ártú ideges kérdést füttyentett szípjó felé. Nem akarod tudni? felelt méltatlankodva az aranyszínű robot. Csak add át lúgazda üzenetét, aztán tűnjünk el innen gyorsan.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 Üzenetet hoztunk gazdádnak, dzsabbának és hutnak. Artu még valami megjegyzést füttyentett hozzá, amire Szripió bólintott és hozzáfűzte, és ajándékot. Ezen egy pillanatra eltöprengett és olyan meglepetve nézett, ahogy egy robottól csak kitelik, és halkan odasúgta Artunak ajándékot. Miféle ajándékot? Bib határozotta, megrázta a fejét. – Ne gyabba, no badda, me csadesú kezét Artú felé nyújtotta. A kis robot félénken és hosszasan tiltakozott. – Add oda neki, Artú! – biztotta Szripió. – Artú néha olyan bináris tud lenni. Artú azonban végképp megmagasolta magát. Úgy sipogott és szirénázott Fortunának és Srippionnak, mintha mindkettejüknek kitörlődött volna a programja. Végül Srippio bólintott, nem túl boldogan ártu válaszától. Mentegetőzve mosolygott Bibre. Azt mondja, gazdánk utasítása szerint csak személyesen dzsabbának adhatjuk át. Bib ezen egy pillanatig gondolkozott, miközben Srippio folytatta.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 mikor Srípjót elnyelte a sötétség, nyugodt hangon mormogta oda a hallgató erkedtes egységnek. Rossz előérzetem van, Artu. Sripio és Ártudítu a trónterem bejáratánál álltak és benéztek. Elvesztünk, nyögte Sripio és ezretszer kívánta, hogy bár be tudná a szemét. A termet,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 Tőle erett az az elektronikus sikoly, melyet Sripio néhány pillanattal korábban hallott, ahogy a fémbőrben szétolvattak az érzékelő áramkörök. Sripio összerezzent a hangra. Saját vezetékei együttérzően sercegtek a statikus elektromosságtól. 99 megállt Sripió előtti széles mozdulattal széttárta a rapófogó kezét.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 – oda szólt egy váratlanul felbukkanó disznótestőrnek. – Ezt itt egészen jól tudjuk használni. – Szerelyre a és vid vissza a nagy fogadóteremben. Az őr morgott valamit, és durván az ajtó felé tesz Szrépiót. – Ártu, ne el! kiáltott fel Szrépió, de az őr megragadta és elvonszolta.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 Az ajtó azonnal becsapódott. Egy másodpercnyi csönd, melyet mély, morajló üvöltés követett, majd egy rémült sikolj azután újra csönd. Jobban nevetett és csorgott a nyála. Egy tucatnyi mulatozó rohant a rácshoz, hogy bámulják a táncos nőpusztulását. Szripió még jobban meghúzta magát, és segélykérően nézett hanszóló szóló karbonit alakjára,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 Mögöttük egy gonosz külsejű, köpönyeges, sisakos fejvadász, aki szíjon vezette fogját, csubakkát, avukit. Szrépió döbbenten suttogta. Ó nem, csubakka! A jövő most valóban nagyon sötétnek tűnt. Bib néhány szót csúgott zsabba filébe, közben a fejvadászra és zsákmájára mutatott.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 Hol van a tolmács robotom? Menny dörögte, és intez Sripiónak, hogy jöjjön közelebb. Az én nem tudó robot vonakodva engedelmeskedett. Jobba nagy vonalúan utasította. Üdvözölt pénzjóvár barátunkat és kérdez meg tőle a vuki árát. Sripió lefordította a parancsot a fejvadásznak.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 Bous mindezt egy pillanat tört része alatt felmérte, majd továbbra is anyanyelvén mondta Szripiónak, ezre akarok, egy fillérrel sem kevesebbet. Szripió nyugodtan lefordított a dzsabbának, aki hirtelen méregbe gurult, és vaskos farkának egyetlen súhintásával lesöpörte az aranyszínű robotot a magasított trónról.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 Sripió hirtelen a kis ezüstgömbre pillantott, melyet Bohus félig elrejtve tartott a bal kezében. Halk vészjósló, zümmögés hallatszott. Sripió idegesen pillantott Zsabbára, aztán újra Bohusra. Zsabba a robotra vakkantott. Na, mit mondott? Sripió megköszörülte a torkát. Nagyságod, ő... Ó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 A teremben körös-körül zavart mormogás hallatszott. Mindenki hátrált néhány lépést, mintha ha segítene. Jabba a fejvadász kezében tartott gömbre merett, amely lassan izzani kezdett. A körülállókra újból feszült telepedett. Jabba néhány hosszú másodpercig gonoszul bámulta a fejvadászt, aztán csúf, hatalmas szája lassan elégedett vigyorba torzult.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 Mindenki a fejvadást figyelte, hogyan reagál. A fegyverek kész ellétben. Ekkor Bohus elengedte a hődetonátor kapcsolóját, és az kialudt. Zebus! bólintott. Beleegyezik, mondta Sripio Zsabbának. A tömeg éjjelzett, Zsabba megnyugodott. Gyere, barátom, vegyél részt az ünnepségünkön.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 Bóhús óvatosan körülpillantott, majd elfordított egy kapcsolót a koporsó oldala mellett. Az erőtér zümmögése elhalkult, és a súlyos tömb lassan a padlóra ereszkedett. Bóhús odalépett, és az űrkalóz megfagyott arcát vizsgálgatta. Kíváncsian megérintette szóló karbonizált arcát, akár egy ritka drága követt.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 Lehetnek őrök a közelben, akik meghallják. Nyugalom! suttogta pihenj csak! Hán felpislogott a homályos alakra Nem látok, mi történik? Érthetően tájékozatlan volt, hiszen hat hónapig volt tetszhalott, e sivatagi bolygó hónapjaiban számolva, ez az idő számára időtlen volt.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 A szemed világa hamarosan visszatér. Gyere, siessünk, ha ki akarunk jutni innen. Hán ösztönösen megragadta a fejvadást, megérezte a maszk arcrostéját, és visszahúzódott. Nem megyek sehová, azt sem tudom, hol vagyok. Izzadni kezdett, szíve ismét vadulvert, agyába kérdések tólultak. Ki vagy te egyáltalán? Lehet, hogy mégis fett. A fejvadász felemelte kezét, és levette sisakját. Leila hercegnő szépséges arca bukkant alóla elő. Valaki, aki szeret. Suttogta a lány, gyengéden kesztyűs keze közé fogva a hán arcát, és hosszan megcsókolta a száját.